Kapittel 13 Når Efraim talte, var det skjelving. Han hadde innflytelse i Israel. Men han begynte å pådra sig skyld i forbindelse med Baal og gå dø. Og nå synder de enda mer og lager seg en støpt billedstøtte av sitt sølv, avguder etter sin egen forstand, håndverkeres arbeid alt sammen. Til dem sier de, «La dem som offrer, som er mennesker, kysse kalver». Derfor skal de bli lik morgenskyer og lik duggen som tidlig forsvinner, lik agner som blåses bort fra treskeplassen, og lik røyk fra jorden. Men jeg er Jehova din Gud fra Egypts land, og det var ingen Gud foruten mig som du kjente den gang, og det var ingen annen frelser enn meg. Det var jeg som kjente dig i Ødemarken, i feberanfallenes land. Som deres bete var, slik ble de mette. «De ble mette, og deres hjerte begynte å opphøye seg. Derfor glemte de mig. og jeg skal bli som en ungløve for dem. Som en leopard ved veien skal jeg fortsette å spejde. Jeg skal møte dem som en bjørn som har mistet sine unger, og jeg skal sønderive deres hjertes innelukke. Og jeg skal fortære dem der som en løve. Ja, et markens vildyr skal rive dem i stykker. Det skal sannelig ødelegge dig Israel.» fordi det var imot meg imot din hjelper hvor er da din konge så han kan frelse deg i alle dine byer og dine dommere som du sa dette om gi meg en konge og fyrster jeg ga deg så en konge i min vrede og jeg skal ta han bort i min heftige vrede efreims misgjerning er insvøpt hans synd er tatt vare på en fødendes kvinnes veer skal komme over ham han er en sønn som ikke er vis for når tiden er inne, skal han ikke bli stående i det sønner bryter frem fra morslivet. Av Sjeols hånd skal jeg løskjøpe dem. Fra døden skal jeg vinne dem tilbake. Død, hvor er dine broder? Sheol, hvor er din tilintetgjørende makt? Medyng vil være skjult for mine øyne. Dersom han som sivplanters sønn bærer frukt, skal det komme en østavind, Jehovas vindt. Fra en ødemark kommer den opp, og den skal tørke ut hans brønn og tørrelegge hans kilde. Den skal plyndre skatten, alle atroverdige gjenstander. Samaria skal kjennes skyldig, for hun er virkelig opprørsk mot sin Gud. For sverde skal de falle. Deres barn kommer til å bli knust, og deres gravide kvinner kommer til å bli sprettet opp.